Teď vlastně od toho obecnějšího pohledu bychom se měli dostat už k tomu, co se děje dnes a ke konkrétním příkladům měli bychom mluvit o privatizaci vody, o genových patentech a o privatizaci ostatních dalších statků a jakým způsobem může to pojetí obecně sdílených statků představovat nějakou protiváhu, čili na tomto místě bych rád předal slovo Arnoštovi Novákovi. Tak, tak děkuju za slovo. Já jsem rád, že tady na té konferenci můžu být, čímž děkuji za pozvání Michalu Čepelovi i za to, že mě vlastně přemluvil k tomu, abych se konference zúčastnil a jsem se chvíli trochu zpěčoval, že jsem mu říkal, že o tématu nové ohrazování zastolik nevím, což je pravda. A on mě nakonec přesvědčil a já jsem vlastně svým způsobem i rád, že jsem, jak jsem byl nucený si připravit tady ten příspěvek, že se vlastně dostal i k nějakým věcem, tématům a vlastně i k nějakému typu přemýšlení, který máme třeba tendenci obecně tady v České republice nějakým způsobem opomíjet. A k tomu bych se možná dostal třeba v té přednášce. Nevím, nakolik naplním očekávání, že bych mluvil o konkrétních případech privatizace vody a podobně. To asi nenaplním, ale myslím si, že to téma nové ohrazování nějakým způsobem pojmu. Dostal jsem teda téma nové ohrazování a já nevím nakolik, co vy si předtím představíte a vlastně do značné míry to lze jako synonymum pro politiku neoliberalismu od 80. let, jak je praktikovaná ve světě. To znamená politiku privatizace, škrtu, odbourávání sociálního státu, zavádění tržního konkurenčního prostředí do oblastí nebo do sfér světa, kde do té doby nebyly v takové míře. E, to myslím si, že ta perspektiva toho nového ohrazování oproti té perspektivy, jak máme tendenci se na to dívat v tom, jako díky tomu mainstreamu jako neoliberalismus a boj proti neoliberalismu, tak si myslím, že ta perspektiva toho nového ohrazování má určitý výhody. A to v tom, že zatímco ten klasický mainstreamový pohled na ten neoliberalismus vlastně se pohybuje v té dichotomii volný trh versus stát, to znamená soukromé vlastnictví versus státní vlastnictví, a jako tváří se, kdyby neexistovalo nic mezi, a vlastně trošku i omezuje naši nějakou politickou imaginaci tak vlastně tady ten koncept nebo to uvažování v pojmu nové ohrazování tak zavádí nebo spíš podle mě udržuje v debatě právě ty commons, který mají tendenci vlastně z té debaty často vypadávat, protože se máme tendenci pohybovat v tom dichotomii trh stát, soukromé vlastnictví, státní vlastnictví. A vlastně ten koncept toho nové ohrazování vlastně udržuje nebo zavádí, otázka jako z debaty. Vlastně ten pojem toho commons, to znamená ty občiny těch obecně sdílených statků, který bývají opomíjený. A myslím si, že z hlediska nějakých antikapitalistických přístupů, pokud nechceme lpět jenom na vlastně boj za udržení sociálního státu, tak si myslím, že ty commons, obecně sdílený statky jsou vlastně pro antikapitalistický uvažování a hnutí je podobně velice jako produktivní, užitečný, protože právě nám umožňují myslet a uvažovat vlastně mimo ten tu dychotomy trh stát. Vlastně pohybovat se i v tom, že něco může být komunální, sdílený, prostě společný. Vlastně stoupenci kapitalismu nebo neoliberalismu vlastně buď mají tendenci tady ty obecně sdílené statky, ty komonc jako opomíjet, jako kdyby to vlastně buď neexistovalo, anebo to podle mě mají tendenci jako dezinterpretovat. Klasickým příkladem, a a mají tak potřebu dokládat, nebo jako dokládat, tak vlastně potřebu privatizace e e nějakých veřejných zdrojů. Před mě klasickým příkladem takové dezinterpretace Commons je klasický text Hardina, Tragedy of Commons. Do češtiny převádím, to převádím myslím, jako tragédie Pastviny nebo tragédie občiny Pastviny. Určitě ten text znáte. Vlastně ten Hardin, který ten text napsal někdy v roce 68 a vlastně 70. A od 70. a 80. Let se stal takovým jako velice často citovaným, odkazovaným textem, tak vlastně uvádí takový příklad, že existuje obecní pastvina, která vlastně nikomu nepatří, patří všem a nikomu, a že pastevci mají tendenci vlastně, že to nikomu nepatří, není tam vlastně stanovený to, to soukromý vlastnictví, tak mají tendenci vlastně ty svý stáda posílat na tu obecní pastvinu, aby z toho, co nejvíc sami vytěžili, a protože jsou hnaný tím soukromým zájmem, tak vlastně součitě těch soukromých zájmů vede k tomu, a že tam není stanovený ty vlastnický vztahy, že vlastně oni jakoby to spasou, tu pastvinu, a tím pádem tu obecní pastvinu zničej. A tím je vlastně dokládany potřeba, že není možný mít nějaký ty commons, co někomu nepatří, že je potřeba mít uh, vlastně to soukromé vlastnictví a nějaký ten stát a podobně, který to budou nějakým způsobem jako, uh, obhospodařovat. Kritici vlastně tady toho, tady toho argumentu, té tragédie Commons, vlastně toho Hardina říkají, že ten Hardinův příklad je vlastně jenom nějaký model a historický, který v reálu nikdy tak nefungoval. Hardinův popis té pastviny je a historický, protože Commons, tak jak fungovaly po ty 22 hodin a 38 minut, vlastně fungovaly úplně jinak. Fungovaly tak, že ty Commons, ty. Sice jako patřili všem, ale o tom, o tom, jak se užívají ty komons, ty obecně sdílní statky rozhodovali především ty lidi, kteří vlastně ty komons nějakým způsobem užívali. To znamená, byla tam nějaká společná dohoda těch, který tu pastvinu užívali o tom, jakým způsobem se ta pastvina bude užívat. Existuje řada historických studií, například Thompson který popisuje vlastně i to, že ty commoners, ty lidi, kteří užívali ty obecní pastviny, taky měli nějaký zdravý selský rozum a vyvinuli po, po ty tisíce let nějaký řadu institucí a komunitních sankcí, které měly vlastně zabránit tomu, aby ty obecně sdílený statky byly zničený. Navíc vlastně řada kritiků uvádí, že ten Hardin vlastně jako do toho svého modelu ty obecní pastviny a historického vlastně vnáší ty pastýře s těma svýma stádama, jako který už mají vlastně osvojenou tu individualistickou logiku toho soukromého podnikatele, který chce, podobně jak říkal kolega, vlastně zvyšovat ten svůj zisk a podobně, ale že historicky to takhle prostě nutně nemuselo ani nefungovalo. Takže to, tolik trošku ta odbočka k tomu, vlastně, proč vlastně, že ty, to pojetí těch commons bývá v tom hlavním proudu uvažování velice často buď opomíjený nebo dezinterpretovaný. Nicméně ty commons, obecně sdílený statky, tady po většinu času nějakým způsobem fungovaly a vlastně prokázaly a stále i v některých částech světa prokazují svou život, životoschopnost, Vlastně ty common začaly být nějakým způsobem ničený až zhruba někdy v tom 15. století v Anglii, kdy nastal první vlna toho ohrazování, znamená, že lidi byli nějakým způsobem zbavovaný, vyvlastňovaný přístupu k té obecní půdě. První vlna toho ohrazování vlastně byla označována jako taková startovací čára té kapitalistické společnosti, vlastně nějaká nová kvalitativní změna. Nicméně řada vlastně autorů uvádí, že ten to ohrazování, který bývá Stanovaný zhruba někdy do toho počátek, do 15. století, že to nebyl jednorázový proces, který by prostě nastal a skončil na počátku kapitalismu, ale že vlastně ten proces toho ohražování je něco, co je vlastně součástí akumulace kapitálu, určitý reakce kapitalismu na ten třídní boj, na ty sociální konflikty. že vlastně ten, to ohrazování probíhá vlastně současně s rozvojem a rozšiřováním kapitalismu po celém světě. Vlastně řada autorů začíná uvažovat někdy na konci 80. nebo 90. letech se, s tím, že se objevuje nová vlna ohrazování. v angličtině se objevuje termín new enclosure. A vlastně je to dávaný právě do souvislosti s nástupem neoliberalismu na počátku 80. let. Ne, ne. Proč zrovna v 80. letech je několik možných odpovědí na to? Jednak vlastně tam proměna a úpadek sociálního státu, určitá ekonomická krize, zestup cen ropy, vlastně nástup boje proti kolonialismu, vlastně na osobozování těch kolonií a proměna vlastně té ekonomické nadvlády. Vlastně paradoxně, proto vlastně je to nový ohrazování, ta nej, největší vlna se právě v zemích takzvaného třetího světa, kdy skrze programy Mezinárodní měnového fondu a světové banky se aplikují programy takzvaných strukturálních úprav, které mají právě snahu vlastně tady ty rozvojové země, jak se tomu říká, nějakým způsobem podnítit v rozvoji, v rozvoji že jo, samozřejmě ke kapitalismu, takže vlastně snaha rozšiřovat ty kapitalistické trhy a vztahy vlastně i do těch částí světa, které nebyly podrobeny těm kapitalistickým vztahům, tomu imperativu, dejme tomu trhu v takové míře jako třeba západní Evropa nebo, Spojen, nebo severní Amerika. Takže vlastně tady ten program těch struktur, strukturálních úprav znamená vlastně rozvoj, program rozvojových úprav, zavádění určitě jich, strukturálních změn do těch zemí tak aby vlastně odpovídaly rozšiřování toho kapitalistického trhu a často to vlastně znamená ale vlastně ničení a destrukci těch místních z těch obecně sdílných statků, ať už vlastně privatizace vody, privatizace půdy, zbavování vlastně těch domorodých obyvatel přístupu k půdě, a těch vlastně logice toho fungování těch globálních trhů. A vlastně mluví se i o novém ohrazování v Evropě, bývá to třeba do souvislosti s městským a komonc, o který možná třeba bude mluvit Míša, vlastně zase procesování další, jako privatizace veřejných zdrojů a tak dále. Uvádí se zrovna, zhruba, že to nové ohrazování, znamená ta vlna toho neoliberalismu, že funguje podobně jako to starý, že jako není v tom žádný jako úplně zásadní rozdíl a funguje to skrze takových pět základních principů nebo mechanismu nebo projevů. Pravním tím principem nebo mechanismem, jak už to bylo v tom starém ohrazování, je, že se vlastně, že se vlastně zbavuje lidi přístupu k půdě, zbavuje se nebo připravuje se ty lidi o nějakou komunální kontrolu, jako společnou kontrolu nad prostředkami svýho živobytí. Týká se to hlavně v zemích třeba třetího světa, to znamená přístup k půdě, že čím dál tím méně lidí může vlastně uspokojovat své životní potřeby přímo, ale čím dál tím víc jsou závislí na námezní práci, a souvisí to i s tím, že vlastně zemědělství na té globální rovině, čím dál tím vlastně jako podrobovaným těm globálním trhu a často vlastně monopolním korporacím. Druhá forma, jak vlastně pracuje ten ohrazování, je, že funguje skrze dluh, podobně jako vlastně to staré ohrazování, tak vlastně je to nové ohrazování, podobě třeba zadlužování těch zemí třetího světa, že země, které jsou zadlužené, tak jsou vlastně podrobené nějaké zprávy nebo často vlastně vyvlastněné a té přímý kontrole nad svou ekonomikou nebo nad svýma uh, zdrojema. Takže vlastně často to získání kontroly nad tou půdou je vlastně skrze, druh, skrze zadlužení, že ty dlužníci jsou jako zbaveny toho přístupu k půdě. A to se týká nejen třetího světa, a vlastně dalo by se tady to aplikovat vlastně i na to, co se děje v Evropě, třeba v poslední době v Řecku, což vidíme na úrovni nějakého státu nebo na úrovni konkrétních lidí, třeba hypoteční krize, krize s bydlením ve Španělsku a podobně, kdy vlastně ty lidi tím, že jsou zbavený jako základ, možnosti bydlení nebo obospodařovat základní potřeby, jako je přístřeší a tak dále, tak jsou vlastně vyvlastňovaní taky. A třetí mechanismus toho ohrazování je, že se vlastně od těch 80. let, a zase to souvislí určitě s globalizací ekonomiky a s globalizací kapitálu, vytváří mnohem mobilnější a flexibilnější pracovní síla, že kapitál nás vlastně udržuje mnohem víc v pohybu, než byla ta pracovní síla dřív, separovaná se tím, jak vlastně ta pracovní síla je flexibilnější, mobilnější, pohyblivější, je přizpůsobivější, ale zároveň individualizovanější, tak to vlastně vede určitý dezorganizaci té pracovní síly, vlastně ztráty nějaký tý komunálnosti nebo by na ty obecně sdílený statky, vlastně i možnost něco obecně sdílet, pokud jsme ustále jsme jakoby tlačený k tomu, aby jsme cestovali za prací a individualizovaný, tak je mnohem i menší vůle a schopnost vlastně něco obecně sdílet a vlastně se o nějaké ty veřejné statky komunálně starat. Čtvrtáj, čtvrtý ten mechanismus toho nového hrazování souvislý, vlastně s takovou geopolitickou proměnou a s kolapsem východního bloku na počátku 90. let, což, vlastně důležit, což byl důležitý impuls pro to nové ohrazování, čili pro ten rozvoj toho neoliberalismu, že vlastně konec bipolárního světa znamená vlastně jednak konec socialismu, ať už se o to myslíme cokoliv, a socialismu v jakýkoliv podobě, tak konec socialismu jako nějaký alternativy nebo výzvy vůči tomu západnímu světu, Znamená mimo jiné i nárůst konkurence v pracovní síle, otevření nových trhů, větší mobilitu kapitálu a tak dále. A zároveň tady se nabízí otázka, která mě tak jakoby napadla, možná už na ní ně někdo někdy šel, nebo má nějaké odpovědi, nakolik vlastně země východního bloku vlastně přispěly k té destrukci těch commons. Pokud tím commons znamená myslíme, jaký obecně sdílený statky, které jsou pod zprávou a kontrolou a rozhodováním těch lidí, které je využívají, tak si myslím osobně, že do určitý míry vlastně ten státní socialismus, nebo reálný socialismus, jak to nazvem, vlastně v těch zemích východního bloku, do určitý míry možná nezamýšleně vlastně předpřipravil situaci pro to nové ohrazování v těch 90. letech. Tím, že vlastně ta ekonomika, ty zdroje, často byly vlastně, vlastně ty, ty země, jednotlivý země byly podrobené znárodnění, znamená, že často ty lidi byly i na úrovni nějakých těch obcí vlastně vyvlastněni a ta ekonomika se stala hodně státní. Pak poslézek se ukázalo i nefunkční, nebo jak to bylo interpretováno nefunkční, tak vlastně na počátku 90. let jednak byla vlastně otevřená té privatizaci a zároveň vlastně tady neexistovala na té komunální úrovni žádná vlastně ochota nebo i vědomí těch sdílených statků, a vlastně vědomí nějaké alternativy i vědomí nějaké možnosti, jak tomu zdorovat. A vlastně v 90. letech jsme tady byli do určitým míry nahatý vůčité kupónové privatizaci a proti té divoké privatizaci. Takže otázka, na kolik například jednotný zemědělských družstva můžeme chápat jako obecně sdílený statky, a nakolik já si myslím, že ne. No, takže si myslím, že ten východní ty země toho východního bloku vlastně do určitý míry tady předpřipravili tu situaci pro ten nástup toho nového orazování v těch zemích východní Evropy. A pátý aspekt toho nového orazování, do, souvisí s útokem na naší reprodukci a myslím si, že to je aspekt, který je asi vůči tomu starším typům toho vrazování do určitým je velice protože souvisí s rozvojem geneticky modifikovaných organismů, biotechnologií a intelektuální vlastnictví a vlastně týká se už nejenom vlastní našeho přístupu k půdě nebo k živobytí a jako hospodařování, ale vlastně týká se přímo jako nějakého našeho společného vědění, znalostí, dovedností ale je nebezpečnější a zákařenější v tom, že vlastně má tendenci proměňovat i nás a vlastně to životní prostředí. Někteří autoři mluví o tom, že z migrantů, to znamená z těch, co cestují za tou prací, se z nás stávají vlastně mutanti skrze vlastně GMO a biotechnologie a nanotechnologie a podobně. Že vlastně v první fázi to intelektuální vlastnictví, když má tendenci přivlastňovat nějaké společné vědění, znalosti, domrody, domrody, vědění a podobně. A skrze patenty, tak to je taková ta první forma, ale patenty jsou pořád, dejme to nějakým způsobem časově omezený, zatímco to riziko těch GMO a biotechnologií vlastně spočívá ještě v novém vylepšení. Vládíš se nebo to uvíct například u firmy Monsanto, že jedna věc je nějaké, jaký semena si patentovat, která ten patent má třeba 10-15 let, ale že firma Monsanto vyvá, vyvíjí vlastně nové firmy semen, které jsou na jedno použití. To znamená, že ty semena vlastně sami sebe už sebe nevyklíče. Není možné, aby ty zemědělci, který používají tady ty semena, si část úrody nechali na příště a z toho vlastně... Eh, jako, eh, eh, vycházeli nebo zasely příští rok. Navíc ty semena jsou vlastně geneticky jako ošetřený a v vyrobený takovým způsobem, že vlastně jsou potřeba ošetřovat a obhospodařovat speciálními hnojivy, které zase dodává ta konkrétní firma od té stejné firmy. To znamená, že vlastně ty, ty zemědělci který jsou závislí na těch semenech, tak jsou vlastně závislí počínaje semenama, přes vlastně ty, ty herbicidy, pesticidy a tak dále, až vlastně po nákup nových semen. To znamená, že ty zemědělci jsou mnohem víc závislejší na těch korporacích a ztrácí vlastně kontrolu už na tou reprodukcí jeneta ta reprodukce už vlastně není zakódovaná v těch semenech. To znamená, že ten monopol vlastně dochází určitý e, dokonalosti. A už ten patent, který skončí po 15 letech, tak vlastně je upgradeovaný upgradovaný vlastně tady tím geneticky napo, naprogramováním. A vlastně je řada studií, která dokládá, že vlastně firma Monsanto tím, jak se stává poměrně monopolním postavením, tak je, může vlastně vytlačovat z trhu a vlastně ty zemědělce určitým ekonomickým nástrojem a nutit k tomu, aby vlastně přecházeli na těch semena jako semená plodiny. Nebo další příklad je zavádění nových technologií do zemědělství, například zavlažování hnojení díky různým informacím ze satelitu a podobně který vlastně zvyšují vstupní náklady, ale nepřináší ani žádné environmentální výhody, ani vlastně výhody těm farmářům, ale zvyšuje se určitá závislost na těch korporacích, určitý vstupní náklady, vlastně ty farmáři často jsou jakoby nucený zase skrze dluh, se zadlužovat a vlastně udržování v takových závislosti. Takže to je vlastně pět takovejch jako mechanismů, skrze, který funguje to nový ohrazování, ale zároveň ta perspektiva toho no nového ohrazování není jenom jako nějaká limitující a zároveň vlastně dává i příležitost na to, jak vlastně na tady ten proces toho neoliberalismu nahlížet. Protože vlastně můžeme tak všímat, že řada těch třídních bojů a sociálních bojů o konfliktu ve světě, který vlastně souvisejí s tím novým ohrazováním nebo s tím neoliberalismem od 80. let, ať už to byly tzv. AMF rajoty, nepokoje v 80. letech v různých zemích v souvislosti s rostoucíma cena základních potravin nebo boje, které vlastně se vedou do současnosti hlavně v zemích třetího světa proti privatizaci vody která je jeden z nezbytných zdrojů pro ty lidi nebo dalších jak je přístup půdě a tak dále. Nebo v 90. letech vlastně třeba v Čechách hodně nedoceněný a často zatracovaný vlastně antiglobalizační boje, že vlastně antiglobalizační hnutí v 90. letech do určité míry vlastně propojilo řadu tady těch jakoby lokálních konfliktů a bojů s těm, v těch zemích toho fuzovkách chudého jihu, vlastně s těma konfliktama v tom fuzovkách boha, bohatém severu. Například Via Campesina, myslím že tam jmenují taková síť zemědělských hnutí, vlastně propojila často vlastně i ty rolníky a zemědělce z, z jihu i ze severu. Vlastně často uh, umožnila vlastně teda na ty boje se dívat skrze vlastně boje o ty koman, že to není, že vlastně ty boje v těch... Uh, zemích třetího světa jsou vlastně vedený jako ne ani boj o nějaký zachování sociálního státu, který tam nikdy moc jako nebyl rozvinutý, vlastně je to boj o ty, commons, o ty obecně sdílný statky, což třeba máme my tendenci tady v těch, v těch zemích Evropy, kde máme nějaké ty, ty možnosti sociálního státu na, jak by opomíjet a vlastně nemáme, nebo zapomínáme vlastně, nebo nevidíme vlastně ty obecně sdílný statky, že vlastně fungují i v těch zemích té Evropy, kde máme ty, ten, ještě pořád ty v možnosti sociálního státu, tak si myslím, že právě tady to antiglobalizační hnutí vlastně umožnilo vlastně skrze i tu perspektivu třeba těch, těch konfliktů v těch zemích třetího světa vlastně nahlížet, že podobné konflikty tady může vlastně, nebo zažíváme i my, i když se na ně díváme v rámci té dichotomie. Tak proto si myslím, a tím se dostávám ke konci, že vlastně tady ta perspektiva těch commons, nebo tomu jak tomu budeme říkat obecně sdílených statkou, tak je vlastně velice, nechci říkat, používat slovo produktivní, ale použiju ho, No, velice dobrá a hezká a jako užiteč, užitečná i pro nás tady v těch zemích, kde máme tendenci vlastně ten boj, antikapitalistický často výst jako takový hrozně def, defenzivní boj, jako o zachování sociálního státu. Já si myslím, že to je prostě slepá ulička a že mnohem jako... Zase mi napadá slovo produktivnější, už jsem asi polepší, ale mnohem jako určitě to, ale mnohem jako lepší, heščí, dobřejší, by byla vlastně jako mít tu perspektu těch obecně zílených statků, protože to není defenzivní obrana něčeho, co je prostě jako těžko obhajitelný, protože ten stát tady historicky vždycky byl, jako ta pomůcka toho kapitalismu, pomůcka toho ohrazování, nové ohrazování, takže tady vlastně. Jako bráníme někoho, s kterým nevím, jestli chceme mít úplně tak něco společného, jo? ale že prostě ty obecně sdílené statky, to není defenzivní obrana, je to vlastně podle mě jakoby ofenzivní alternativa i nějaká prostě naděj, prostě na jenou společnost, než je ta společnost kapitalistická. Takže tím bych možná to ukončil a předal slovo pak dalším a do diskuze. Děkuji za pozornost.